Fünf Freunde und das Monster im Moor. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Helen und George und Timmy der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Eine große Überraschung erwartete die fünf Freunde in diesen Ferien. Onkel Quentin war von seinem Kollegen Henry Davis aus dem kleinen Ort Sisley in Dartmoor gebeten worden, ihm bei einem Projekt zu helfen. Da seine Frau in Sisley ein kleines Hotel betrieb, waren auch Tante Fanny und die Kinder eingeladen, Quentin zu begleiten. Die Kinder waren begeistert von der Aussicht, ihre Ferien im berühmten Dartmoor verbringen zu dürfen. Zwei Tage später waren sie mit dem Auto unterwegs. Nachdem sie die Stadt Exeter hinter sich gelassen hatten, wurde die Landschaft einsamer und wilder. Die kleine Straße, auf der sie fuhren, schlängelte sich durch endlose Moorflächen mit riesigen, unheimlich anmutenden Felsformationen. Kein Mensch war zu sehen. Nur ein paar Schafe und einmal sogar eine kleine Herde wilder Ponys. Doch schließlich machte die Straße eine Kurve und führte abwärts auf eine bewaldete Talsenke zu. Ein kleines Dörfchen schien sich in das Tal zu kuscheln. Sie hatten Cisley erreicht. So, meine Lieben, da wären wir. Oh. Äh, oh, ich konnte allmählich auch nicht mehr sitzen. Ich, ich auch. Eigentlich. Nicht. <lacht> Raus hier. Hallo Henry Quentin, mein Lieber Schön, dass Sie wohlbehalten gelandet sind Oh, Mrs. Davis Ja, hallo Hallo, alle zusammen Hallo Hallo. hallo. Guten Tag, Mr. und Mrs. Davis Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen Ja, das freut mich auch Ganz meinerseits, aber bitte nennen Sie uns Henry und Emma Henry und Emma <lacht> Das ist meine Tochter Georgina. Ja, aber alle nennen mich George. Oh. <lacht> ja, und ich bin Julian. Und das sind Dick und Anne. Hallo. Hallo. Davis. Ja, und das ist unser Hund Timmy. <lacht> Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Bitte kommt doch rein, der Tee wartet schon. <lacht> so, hier rein. Hier lang. <lacht> Immer mir <mehr> nach. <lacht> Ja schön hier. Setzt euch doch bitte und greift zu. Ihr seid doch sicher hungrig. Die anderen Hotelgäste sind alle auf Wanderung unterwegs. Wir sind also ganz unter uns. Willkommen im Schlammloch. Schlammloch? Oh, Dankeschön. So, draußen steht doch Harleys Hotel dran. Ja, das ist der offizielle Name. Aber in Sisley heißt unser Haus allgemein das Schlammloch. Wieso das denn? Früher war dieses Haus eine Kneipe. Mhm. Wenn die Männer abends in die Kneipe kamen, haben sie mit ihren Stiefeln immer eine Menge Moor und Dreck mit hereingetragen. Besonders, wenn es regnete. Ja, und da sah die Kneipe ihm immer aus wie ein Schlammloch. <lacht> du sagst es. Mein Vater hat dann aus der Kneipe Hardys Hotel gemacht. Ja, aber für die Leute hier blieb es das Schlammloch. <lacht> Manche Dinge ändern sich eben nie. In Dartmoor. Deshalb sterben wohl auch so viele Geschichten aus Dartmoor nicht aus. <lacht> ja, der Hund von Baskerville zum Beispiel, dieses feuerspeiende Biest. Ach, das war doch nur eine erfundene Gestalt in einem Roman über den Detektiv Sherlock Holmes. <lacht> ja, ist schon klar, Quelle. Und was ist mit den Geschichten über Irrlichter und wandernde Seelen? <lacht> das ist auch nur Folklore, Anne. Wissenschaftlich natürlich völlig unhaltbar. Genau, bei den sogenannten Irrlichtern die angeblich unschuldige Reisende ins Verderben locken, handelt es sich in Wirklichkeit um Sumpfgas. Mhm. Es gibt eben für die meisten scheinbar unheimlichen Dinge eine ganz vernünftige Erklärung. Und die entkommenden Verbrecher aus dem Gefängnis? Ach, das wird immer maßlos übertrieben. Mhm. Princetown ist ein sehr sicheres Gefängnis. Das letzte Mal, dass ein Verbrecher von dort fliehen konnte, ist 20 Jahre her. Oh. Den haben sie nach zwei Tagen wieder gefasst und prompt wieder eingesperrt. Okay, gut. Was kann man denn hier so unternehmen? Wie wäre es mit Letterboxing? Boxen? So sportlich bin ich nicht. <lacht> du hast Henry missverstanden, Anne. Letterboxing hat nichts mit Boxen zu tun, sondern mit Wandern. Mhm. Wandern? Wieso? Ja. Das Dartmoor ist ein herrliches Gebiet zum Wandern. Schon seit über 100 Jahren kommen Leute deshalb hierher. Irgendwann hat sich jemand einen Spaß daraus gemacht, Stempel herzustellen. Aha. Auf denen stand dann zum Beispiel Two Bridges Dartmoor oder Grandmere. Äh, und wo befanden sich diese Stempel? Das ist das Witzige daran. Man ließ sie zum Beispiel in einer alten Metallschachtel oder einem wasserdichten Beutel an irgendeinem Ort im Moor. Mhm. Ja, die Wanderer, die dort vorbeikamen, konnten ihre Postkarten mit diesem Stempel versehen und sich auch gleich in ein kleines Gästebuch eintragen, ja. was bewies, dass sie dort gewandert waren. Ja, tolle Idee. Ja, wirklich. Ja, das fanden andere Leute auch. Die Idee fand so großen Anklang, dass über die Jahre ein ganzes System solcher Briefkästen entstand. Mhm. Und wo befinden sich diese Briefkästen? Tja, die muss man eben suchen. Das ist ja das Besondere. <lacht> Manchmal verstecken sich die Letterboxes in einer Höhle, in einem ausgehöhlten Baumstamm oder sogar in einem kleinen Tümpel. Ja, man braucht also eine gute Spürnase, um die Stempel zu finden. <lacht> das kann man wohl sagen. Es gibt ungefähr 1000 Letterboxes. Aber ich glaube, es hat noch nie jemand alle Stempel gesammelt. Dann sollten wir vielleicht die Ersten sein, die es versuchen. <lacht> genau die richtige Ferienaufgabe für die fünf Freunde. Ja, ja toll. Wann können wir losziehen? Ja, am besten gleich. Oh, nein, für heute ist es schon ein wenig spät. Es wird doch bald dunkel. Aber morgen kann es losgehen. Ja, toll. Klasse. <lacht> Am nächsten Morgen waren die Kinder bereit, ihre erste Wanderung im Dartmoor anzutreten. Mrs. Davis hatte ihnen eine Wanderkarte gegeben und sie darüber hinaus mit einer Thermosflasche Kakao und belegten Broten versorgt. Außerdem hatte sie ihnen geraten, unbedingt Regenjacken mitzunehmen. Zwar strahlte draußen die Sonne vom milden Herbsthimmel, aber im Dartmoor konnte das Wetter blitzschnell umschlagen und Regen sowie den gefürchteten Bodennebel bringen. Nun waren die Freunde schon eine Weile unterwegs, auf einem Weg über die offenen Flächen des Hochmoores. Hey Leute, ich habe eine gefunden. <lacht> Herrlich, wo? Ähm, hier in diesem Baumstumpf. Seht ihr? Ähm, hier ist eine Blechkiste. <lacht> du hast recht, das muss ein Briefkasten sein. Mach mal auf. Jetzt bin ich aber gespannt. Ähm, hier ist ein Stempel drin und ein Gästebuch. Klasse. Los, wir tragen uns darin ein. Ja. Äh, ist da vielleicht ein Schreiber drin? Äh, nö, nur das Gästebuch. Aha. Verflext. An was zu schreiben hätten wir wirklich denken können, bevor wir losgelaufen sind. Wartet. Hier ist ein Stift und auch mein kleines Notizbuch. Mhm. Da können wir alle Stempel reinstempeln, die wir finden. Gut, ähm, gut dass wenigstens einer von uns mitdenkt. Okay. <lacht> ja, Finde ich auch so. Also ich schreibe hier schon mal was rein. Die fünf Freunde... Aus Kirin. Julian. Ja, gib her. Ja, ich will meinen Namen auch einschreiben. Ja, ich auch. So, hier. Danke. Okay. Ann. Und ich will auch den Stempel ins Notizbuch machen. Ehrensache, Ann. Jetzt noch meinen Namen: George. George. Hey, Timmy, komm mal her. Sag mal, Timmy, willst du auch ins Gästebuch? Hä, hey, Timmy? Der kann ja wohl schlecht seinen Namen da reinschreiben. Das nicht, aber er kann seinen Pfotenabdruck hinterlassen. Oh, tolle Idee, George. Komm, Timmy, wir pressen deine Pfote. Hier. Kurz auf das Stempelkissen und dann ins Gästebuch. Und jetzt schreib noch seinen Namen dazu, George. Und Timmy, der Hund. Erledigt. Alle fünf Freunde sind jetzt in diesem Gästebuch verteilt. Ja, super. Ja. Und der Stempel <lacht> ist in unserem Notizbuch. Mhm. Was war das? Äh, was meinst du? Dieses Heulen. Habt ihr es nicht gehört? Heulen? Nein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Timmy hat es doch nicht. auch gehört. Siehst du? Ach was, in ja. Hier spürt nur der Hund von Basketball im Kopf herum. Mhm, lustig. Und Timmy <lacht> hat sicher nur einen Hasen gewittert. Also, Leute. Lass uns den Stempel zurücklegen und weitersuchen. Genau. Also los, lasst uns den nächsten Briefkasten suchen. Ja los, auf geht's. Wer zuerst den nächsten findet. <lacht> Innerhalb einer Stunde hatten sie zwei weitere Briefkästen gefunden. Auch dort hatten sie sich wieder in die kleinen Gästebücher eingetragen und die jeweiligen Stempel in Enns Notizbuch gedrückt. Nun hatten sie den großen Hauptwanderweg verlassen und waren auf der Suche nach einem speziellen kleinen Briefkasten, von dem ihnen Mrs. Davis erzählt hatte. Also hier treffen sich zwei kleine Nebenwege. Ich glaube, wir sind schon zu weit gewandert. Der Briefkasten, den Mrs. Davis erwähnt hat, der sollte doch eigentlich an der Pferdekoppel gewesen sein, wo wir vom Hauptwanderweg abgebogen sind. Ja, aber da haben wir gründlich gesucht und nichts gefunden. Ja, eben. Diese Letterbox soll unter einem großen Felsbrocken verborgen sein. Äh, zieht ihr hier irgendwo ein? Mhm. Da hinten, den Weg runter. Na dann, lass mal sehen, Freunde. Ja. Los. <lacht> Also hier ist ein Feldbrocken, sucht mal alle. Nicht. Nee, hier auch nicht. Vielleicht ist es einfach die falsche Stelle. Oh Mann, ich könnte einmalig mal eine Pause brauchen. Ja, Recht hast, hast du. Ein Sandwich wäre auch nicht schlecht. Ähm, seht mal, da vorne ist eine kleine Wiese. Da können wir unsere Regenjacken ausbreiten und uns ausruhen. Ja, eine gute Idee. Los, kommt. <lacht> oh, Habe ich Hunger. Ja. So, da wären wir. Lasst uns auspacken und uns hinsetzen. Mhm. Ja. Oh, setzen. Habe ich einen Hunger. Ich, ich auch. Oh. Oh, prima, mm -hmm. die Sandwiches. Mm -hmm. Mm -hmm. Lecker. Gib mir mal bitte mm -hmm. die Wanderkarte, Joe. Ja, hier. Danke. Mm -hmm. Mm -hmm. Könnte wohl die Letterbox versteckt sein? Vielleicht hätten wir nicht von dem größeren Wanderweg abgehen sollen. Mm -hmm. Ja, stimmt. <lacht> Gib mir auch mal einen Schluck Kakao, bitte. Mm -hmm. Warte. <lacht> Danke. Also, ähm. Ich wette, die Letterbox ist irgendwo in der Nähe der Pferdekoppel, so wie Mrs. Davis gesagt hat. Mhm, glaube ich auch. Wir haben einfach nicht gründlich genug gesucht. Ja, oder es gibt noch eine andere Koppel. Wir sollten da weitersuchen. Mhm. Ich weiß nicht so recht, Julian. Ja. Seht euch mal den Himmel an. Da braut sich was zusammen. Ja, das stimmt. Mir war noch gar nicht aufgefallen, was da für eine dunkle Wand auf uns zukommt. Es mhm. ist wohl besser, wenn wir umkehren. Ja. ja. Finde ich auch. Immerhin haben wir schon drei Stempel. Nicht schlecht für den ersten Tag. Ja. Außerdem macht das Wandern nicht mehr so viel Spaß, wenn es erstmal anfängt zu regnen. Ja, das stimmt. Ups, Ich glaube, ich habe gerade einen Tropfen abgekriegt. Oh. Lass uns bloß oh. einpacken und abhauen. Und die Regenjacken ziehen wir am besten gleich an. Ja. Los, beeilt euch! Ja. Ja. Hast du alles? Ja, warte. Ich will noch mal die Wanderkarte. Ja, bitte. Ja, danke. Feilt euch. Ja. Die fünf Freunde hasteten den kleinen Nebenweg zurück, auf den sie vor einiger Zeit eingebogen waren. Die ersten Regentropfen klatschten auf sie herunter. Sie waren froh, als sie den Hauptwanderweg wieder erreichten, der an dieser Stelle einen Hügel hinaufführte. Doch als sie den höchsten Punkt des kleinen Hügels erreicht hatten, fuhr ihnen der Schreck in die Glieder. Was denn? Ach du meine Güte! Da unten ist ja überhaupt nichts mehr. Und es ist unheimlich still hier. Man hört ja kein Laut mehr. Ich schätze, der berüchtigte Nebel von Dartmoor hat uns eingeholt, Leute. Ja. Oh Mann, da unten sieht es ja aus wie eine Waschküche. Der Wanderweg ist komplett verschwunden. Das ist nichts weiter als Nebel. Ein bisschen feuchte Luft. Da ist es wieder. Hört ihr es jetzt? Ja. Da heult doch ein Tier, sowas wie ein Wolf. Jetzt habe ich es auch gehört. Ja, ihr glaubt doch wohl nicht, dass es so ein Vieh wie den Hund von Baskerville wirklich gibt, oder? Wer weiß. Na, natürlich nicht. Was immer das ist, es kommt näher. Was machen wir denn jetzt? Vor allem nicht die Nerven verlieren. Tief durchatmen, Ellen. Genau. Und dann nichts wie weg von hier. Ja. Kommt, Leute. Bleiben wir dicht zusammen. Hey, Timmy, du kannst den Weg finden. Schlich. Seht dir, wir brauchen uns gar keine Sorgen zu machen. Timmy geht voraus und sucht uns den Weg. wir wir Timmy nicht ja. hätten. Ja. Passt auf. erkennen in dieser Waschküche. Timmy hat scheinbar auch eilig, von hier wegzukommen. Verständlich. Was ist denn, Timmy? Wo bist du? Na, da stimmt doch was nicht. Los, lass uns nachsehen. Wo ja. ah, bist du ja, Timmy? Seht mal, strotzt sich das Fell. Da, da, da kommt etwas aus dem Nebel auf uns zu. Was? Was ist das? Ein Tier? Ich weiß nicht genau. Ich kann nur ein Indus erkennen. Es ist jedenfalls größer als wir. Es scheint langes Fell zu haben. Und oh, es humpelt. Ja. Vielleicht ein verletztes Pony. Glaube ich nicht. Und seht mal, es hat sechs Beine. Nein. Ein Monster! Ein More Monster! Ich will hier weg! End willst du hin? Warte doch, Ey. Los, Julian, lass uns auch abhauen. Warte noch. Das Monster scheint umzukehren. Ist mir egal, nur weg hier. Ah, mein Knöchel. Ah, George, warte. Julian, was ist passiert? Ich bin umgeknickt. Ah, mein Fuß. Äh, kannst du auftreten? Wir müssen Anne und Dick einholen. Äh, wird schon gehen. Ich will jedenfalls äh, nicht hier bleiben und darauf warten, dass dieses Ding wiederkommt. Mhm. Äh, aber Anne läuft in die falsche Richtung. Wir müssen sie zurückholen. Der Weg nach Sissy geht hier weiter. Äh, wenn du mir hilfst, äh, werde ich schon hinter ihnen herhumpeln können. Ja, dann äh, stütze ich auf mich. Ja, was? Ja. Danke. So ist gut. Äh. Mhm. Los, Timmy, such Anne und Dick! und Julian bemühten, sich Ann und Dick mit Timmys Hilfe wiederzufinden. Ann war vor Angst kopflos tiefer ins Moor geflüchtet. Dick hatte sie zwar eingeholt, aber die beiden hatten sich innerhalb kürzester Zeit hoffnungslos verirrt. Was sind sie hier bloß? Keine Ahnung, Ann. Wir müssen uns einen Unterschlupf suchen. Da, da hinten scheint ein großer Felsen zu stehen. Ja, ich sehe ihn. Los, komm. Komm schon. So, siehst du? Hier hängt der Felsen etwas über. Dann nimm mal deinen Rucksack und setz dich unter den Felsen. Ja. Was machen wir jetzt bloß? Wir warten, bis der Nebel sich lichtet. Und dann gehen wir zurück. George und Julian suchen nach uns Ja, da bin ich ganz sicher okay. Und mit Timmys Hilfe kann es nicht lange dauern, bis sie uns gefunden haben Du hast bestimmt recht Hey, hör mal Ich glaube, ich höre Schritte Das jo sind sie bestimmt George! Julian! Hey, wer seid ihr? Was tut ihr hier? Wer, wer sind sie? Das tut nichts zur Sache Wer seid ihr und was macht ihr hier? Wir sind hier gewandert und haben uns verirrt. Aha, aha, der verdammte Nebel hat euch Irre geführt, was? Ja, das auch. Und außerdem haben wir ein Monster gesehen. Ein Monster? Ja, es war riesengroß. Es hat gehumpelt und hatte sechs Beine. Wir dachten zuerst, es sei ein verletztes Pony oder so. Aber dann hat es geheult wie ein Wolf. Ja, genau wie der Hund von Baskerville. Ja, aha. das dachte ich mir schon. Der Hund von Baskerville. Den glauben viele Leute im Nebel zu sehen, wenn sie Angst haben. Pure Hirngespinste, glaubt mir. Naja, wir waren vielleicht ein bisschen nervös. Aber das, was wir gesehen haben, war tatsächlich ungewöhnlich. Ach, überreizte Kinderfantasie, weiter nichts. Wo seid ihr denn eigentlich hergekommen? Aus Sisley, das liegt Ich an... weiß, wo das liegt. Da lauft ihr aber in die falsche Richtung. Wir haben uns eben irgendwie total verirrt. Also, ich zeige euch jetzt den richtigen Weg und ihr verschwindet so schnell wie möglich nach Sisley. Verstanden? Ja, Aha. danke schön. Na, dann kommt... Los, los, worauf wartet ihr noch? Ja, kommt hier lang, los. Der Fremde stapfte davon N und Dick beeilten sich ihm zu folgen Er war zwar etwas unheimlich, aber immerhin wollte er ihnen den Weg zeigen Sie waren erst ein paar Minuten gegangen, als sie willkommene Stimmen hörten. Hey, Nick. Wer ist das? Rufen die nach euch? Ja, das sind unsere Freunde. Wir wurden getrennt. Und Timmy, unser Hund hat unsere Spur gefunden. Na, wenn ihr einen Hund habt, kann der euch ja nach Hause bringen. Heißt das etwa, sie wollen uns jetzt alleine lassen? Da vorne, 200 Meter weiter, geht ihr nach rechts. Aha. Dann etwa drei Kilometer geradeaus. Ja. Und nochmal rechts. Dann kommt ja eine kleine Pferdekoppe. Und hinter der stoßt ihr direkt auf die Abzweigung, die nach Sisley hinunterführt. Gut, und, und wo gehen Sie hin? Das geht euch nichts an. Timmy! Timmy, lass ihn in Ruhe, er hat uns geholfen. Ja, ein Glück, dass wir euch endlich wiedergefunden haben. Wir dachten schon... Ach, ja, Timmy, du bist ein guter Hund. <lacht> ja. Ah! Was ist mit dir, Julian? Ja, ich bin umgeknickt. Der Fuß tut weh. Oh nein. Wir hatten schon Angst, dass wir total verlaufen habt. Ja, hatten wir auch. Aber dieser Herr hier hat uns geholfen. Äh, welcher Herr? Er, wo ist der denn abgeblieben? Eben war er doch noch hier. Äh, da hinten. Da hinten, oh. seht ihr? Er verschwindet gerade im Nebel. Komisch. Na, das ist ja komisch. Haut einfach so ab. Wer war denn das überhaupt? Ja, keine Ahnung. Er wollte uns seinen Namen nicht sagen. Ziemlich abweisend. Mhm. Naja, aber immerhin hat es uns bis hierher gebracht. Mhm. <lacht> Hauptsache, wir sind wieder alle zusammen. Lasst uns jetzt den Weg nach Hause suchen. Der Fremde hat uns genau gesagt, wie wir laufen müssen. <lacht> Und Timmy findet bestimmt auch einen Weg, nicht alter Junge? <lacht> Soll, man, kannst du noch weiter, Julien. Oder brauchst du eine Pause für deinen Fuß? Oh nein, nein, es geht schon. Außerdem bin ich nass und müde und möchte so schnell wie möglich zurück. Ja, geht mir genauso. Mir auch. Ein Glück, dass der Nebel anfängt, sich zu lichten. Nun dann mal los, Leute. Wir haben noch einen ganz schönen Weg vor uns. Mhm. So schnell sie konnten, wanderten die Kinder heim. Als sie ins Hotel zurückkamen, waren Tante Fanny und Mrs. Davis sehr erleichtert darüber, die Kinder wohlbehalten zurückzuhaben. Alle setzten sich zu einer wohlverdienten, heißen Mahlzeit zusammen. Hm, noch ein bisschen Suppe? Hm. Nachdem die Nerven sich etwas beruhigt hatten, erzählten die Freunde von ihrer Wanderung. Mensch, bin ich froh, dass wir warm und trocken im Schlammloch sitzen. Warm und trocken im Schlammloch, wie sich das anhört. Ja, stimmt, es klingt ziemlich komisch. Jedenfalls gibt es hier keine Monster. Monster? Aha, ihr habt Monster gesehen. Äh, naja, wir haben da etwas gesehen. Das war ein Monster, ehrlich, Onkel Quentin. So, und wie sah euer Monster aus? Es war mannshoch und es hatte sechs Beine. Was? Und es hat geheult wie ein Wolf Ja <lacht> Ein Monster mit sechs Beinen? Die Ehrenwort, Onkel Quentin Naja, Monster oder nicht Es ist ein oh. Glück, dass ihr zurückgefunden habt Wir hatten schon Angst, dass ihr euch verirrt Wir hatten uns auch verirrt Aber dann haben wir einen Mann getroffen, der uns auf den richtigen Weg zurückgebracht hat mhm. Ein Mann? Was für ein Mann? Ja, ähm, keine Ahnung mh. Er wollte uns seinen Namen nicht verraten mhm. Er war aber ziemlich groß und kräftig mhm. Der Verbrecher Was für ein Verbrecher. Ja, heute Morgen, kurz nachdem ihr weg wart, ist eine Meldung durchs Radio gekommen. Aus dem Gefängnis von Princetown ist ein Verbrecher entkommen. Er ist groß und kräftig, hat dunkle Haare und braune Augen. Dunkle Haare hatte er? Oh ja. Dann könnte es womöglich der Mann gewesen sein. Aber, aber der Mann, er war... Der Mann war ziemlich kurz angebunden und er war auch ziemlich unfreundlich. Aber immerhin hat er uns geholfen. Tja, ja. das ist richtig. Er hätte euch auch einfach im Moor zurücklassen können. Ja, eben. Also... Eins steht jedenfalls fest. Solange dieser Unmensch nicht wieder gefasst wird, sind alle Ausflüge ins Moor gestrichen. Och Mensch, ich dachte, wir können vielleicht dabei helfen, ihn wieder einzufangen. Ja. Immerhin wissen wir ja, wie er aussieht. Das weiß die Polizei auch. Und deshalb sollen die ihn alleine fangen. Keine Widerrede. Und was ist mit dem Briefkasten suchen? Ach, für die nächsten zwei Tage ist ohnehin ziemlich schlechtes Wetter angesagt. Und danach könnt ihr bestimmt wieder wandern gehen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? <lacht> Es gibt ein paar hübsche Läden hier in Cisley. Ja. Oder wir fahren mal nach Exeter. Hm. Na gut. Okay. Na, das ist doch auch eine tolle äh, Idee. Wenn's sein. Ja. <lacht> Am Nachmittag des nächsten Tages schlugen die Freunde den Weg ins Zentrum des kleinen Ortes ein, um sich dort ein wenig umzusehen. Vor dem Schaufenster einer kleinen Galerie blieb Anne stehen. Oh, seht mal, hier auf dem Bild, da ist die Pferdekoppel, an der wir vorbeigekommen sind. Lass mal sehen. Und der Wanderer auf dem Bild, der steht gerade in einer Letterbox und stempelt eine Postkarte. Das gibt's doch nicht. Was denn? Die Letterbox befindet sich neben der Pferdekoppel. Und wir haben sie nicht gefunden. Lasst uns mal reingehen und sehen, ob da noch mehr Bilder sind, auf denen eine Letterbox zu sehen ist. Oh ja, los, kommt. Aha. Hallo? Scheint keiner da zu sein. Timmy, hör sofort auf, an der Tür rumzuschnüffeln. Durch den Spalt. Ha? Das ist der Verbrecher? Wirklich? Der von gestern aus dem Moor? Psst. Nicht so laut. Ja, genau der. Und eine Frau. Kannst du hören, was sie sagen? Nein, aber sie kommen her. Los, Leute, Entdeckung! Also Jake, ich wache dich zum letzten Mal. Spar dir deine Drohung, Tom. Ich werde dir ganz bestimmt nicht helfen. Dann mach dich auf die Konsequenzen gefasst. Der Verbrecher bedroht die Frau. Wir müssen etwas tun. Ja. Wenn er rauskommt, stammen wir ihn uns. Wir hetzen Timmy auf ihn und einer von uns holt die Polizei. Seid bloß vorsichtig. Fass, Timmy! Ah! Ah! Hilfe! Was ist denn hier los? Ja. Gut gemacht, Timmy. Hilfe! Bleiben Sie ganz ruhig liegen, oder der Hund zerfleischt Sie. Um Himmels Willen, was soll denn das? Wir haben gehört, wie der Verbrecher Sie bedroht hat, Madam. Ich bin bereit, Ihnen zu helfen. Los, er lauf zur Polizei. Aber das hier ist die Polizei. Was? Was soll das heißen? Ich äh? bin Sergeant Connors. Und wenn ihr euren Hund nicht sofort zurückruft, dann landet ihr alle auf der Revierwache. Aus, Timmy, komm weg da. Wenn ich mich nicht irre, seid ihr die Kinder, die sich gestern im Moor verirrt hatten. Ja. Ja. Sie haben uns den Weg gezeigt. Und darf ich fragen, warum ihr dann heute einen Hund auf mich hetzt? Ähm, wir dachten, Sie sind der entlaufene Verbrecher. Wie bitte? Naja, Sie haben uns ja Ihren Namen gestern nicht gesagt. Und ja, die Beschreibung stimmt auch. Da dachten wir halt. Und Sie haben der Dame gedroht. Und na, da mussten wir doch was unternehmen. Ähm, Sergeant Connors hat mich nicht bedroht. Er hat nur... Ach, das ist eine lange Geschichte. Und die Geschichte wird kein Happy End haben, wenn du mir nicht hilfst, Jane. Gib es zu. Du weißt auch, wo John sich versteckt. Sie kennen den Verbrecher? Allerdings. Es handelt sich um John Simmons, meinen jüngeren Bruder. Und ich weiß nicht, wo er sich versteckt hält, Sergeant. Ach, Jane, jetzt komm mir nicht so. Wir sind zu lange befreundet. Das habe ich nicht verdient. Ich will es John doch nur leichter machen. Leichter? Ich hab's dir doch schon gesagt. Früher oder später wird er sowieso gefasst werden. Aber wenn ich ihn kriege, dann können wir sagen, er hätte sich selbst gestellt. Und was nützt ihm das? Er wird wieder im Gefängnis sitzen. Und er hat schon fünf Jahre abgesessen für etwas, das er nicht getan hat. Er hat unschuldig im Gefängnis gesessen? Allerdings. Ein schrecklicher Justizirrtum. Wie kann das denn passieren? Das ist im Moment nicht von Belang. Jane, wenn du etwas weißt, dann sag es mir. Ich kenne das Moor wie meine Westentasche. Lange kann John sich sowieso nicht vor mir verstecken. Zum letzten Mal, Tom. Ich weiß nichts. Und ich würde dir auch nichts sagen, wenn ich es wüsste. Also gut, Jane, wie du willst. Aber sag später nicht, ich hätte nicht alles getan. Bis bald, Jane. Wiedersehen, Tom. Und ihr Kinder, passt demnächst auf, wem ihr den Hund auf den Hals hetzt. Ja, klar. Wir sind Morgen, uns Die Kinder versuchten, Jane noch ein wenig mehr über ihren Bruder zu entlocken. Aber die Malerin war nicht mehr sehr gesprächig. Sie erwähnte nur noch, dass ihr Bruder und Sergeant Connors als Jungen unzertrennliche Freunde gewesen und oft im Moor herumgestreucht waren. Die Freunde schauten sich noch ein wenig im Dorf um. Doch als die Dunkelheit hereinbrach, kehrten sie ins Schlammloch zurück. Dort besprachen sie die Ereignisse des Nachmittags. Ob Jane wirklich nicht weiß, wo sich ihr Bruder versteckt hält? Also ich glaub's nicht. Nee. Und Sergeant Connors glaubt ja auch nicht. Vielleicht sollten wir sie beobachten. Und wenn sie irgendwo hingeht, dann folgen wir ihr. Dann müssen wir morgen die Galerie genau beobachten. Ja. Sie wird sich nicht ins Moor wagen. Sie muss doch damit rechnen, dass Connors sie beobachtet. Mhm. Aber falls wieder Nebel aufzieht, hat sie gute Chancen, unbeobachtet ins Moor zu gelangen. Ja, ist richtig. George? Ich glaube, Timmy muss mal raus. Geht ihr bitte noch mal mit ihm? Ach, Mutter, er war den ganzen Tag draußen. Ah, komm, altes Pelztier, wir gehen noch mal schnell vor die Tür. Viel Spaß, Julian. <lacht> ja, danke. Okay. Los, komm, hat noch jemand was zu essen? Nee, danke. Ich auch noch. Wie wird wohl weitergehen? Keine Ahnung, kommt ganz auf Jane an. Ja. nicht glauben. Aber ich habe gerade Jane ins Moor laufen sehen. Was? was? Nein. Ich schlage vor, wir folgen ihr. Onkel Quentin hat uns aber ausdrücklich verboten, ins Moor zu gehen, solange dieser Simmons noch frei ist. Und dieses Monster läuft da auch noch herum. Da bringen mich keine zehn Pferde hin. Und schon gar nicht bei Dunkelheit. Also gut. George und ich folgen Jane und sehen, was sie so treibt. Und Anne und Dick verständigen Sergeant Connors, damit er uns folgt. Mhm. Und wie soll er euch im Moor finden? Ähm... Tja, gute Frage. Ihr könntet an jeder Abzweigung ein Zeichen hinterlassen. Ähm, ich habe eine bessere Idee. Timmy bleibt hier und kann Sergeant Connors helfen, mich zu finden. Gute Idee. Timmy würde dich überall finden, nicht, alter Junge? Ach, schnell, Leute. Jane kommt uns. Ähm, schmuggeln wir uns heimlich raus, damit meine Eltern nichts merken. Okay. Wo ist Ja. Schnell zu Sergeant Connors. Ja. Und George folgten Jane im Schutz der Dunkelheit so schnell und so unauffällig wie möglich, während sich Dick und N. schnurstracks zur Polizeistation begaben. Wie die Kinder vermutet hatten, schlug Jane den Weg zum Moor ein, allerdings nicht ohne sich immer wieder verstohlen umzusehen. Das machte es selbst in der Dunkelheit schwierig, ihr zu folgen, ohne von ihr bemerkt zu werden. Doch durch den aufkommenden Nebel schafften sie es, der Malerin bis zu der Pferdekoppel zu folgen, die direkt an der Abzweigung nach Sisley lag. Hier in der Dunkelheit. Ja. Na, kann ich die Taschenlampe anmachen? Äh, lieber nicht. Wo das nicht? Licht wäre meilenweit zu sehen. Hm. Ah, Flix, wo ist sie geblieben? Da rechts. Sie hm? biegt gerade ab. Stimmt. Warte mal. Jetzt bleibt sie stehen. Sag mal, war nicht auf dem Bild in der Galerie genau an der Stelle die Letterbox, die wir nicht gefunden haben? Du hast recht. Und zwar an der Stelle, an der sie sich gerade zu schaffen macht. Bestimmt hinterlässt sie dort etwas für Simmons. Jetzt ist sie fertig. Achtung, Julian, sie hm? kommt zurück. Schnell, verstecken wir uns. Okay. Hier. Hier. Hinter dieser kleinen Mauer. Stuck dich. Glaubst du, sie ist weg? Mhm. Warte. Ich sehe mal vorsichtig nach. Die Luft ist rein. Puh. Ich sehe sie nach Sisley runtermarschieren. Los, lass uns nachsehen, was sie in die Letterbox gesteckt hat. Jetzt kannst du die Lampe anknipsen. Okay. Sieh mal, hier. Eine Blechbüchse. Los, mach sie auf. Ja. Na, wer sagst denn? Hier ist Geld drin. Und eine Londoner Adresse. Das ist bestimmt hm. Julian, hörst du das? Da kommt jemand Kannst du was erkennen? Äh, äh, ziemlich schwierig Der Nebel ist ganz schön dick geworden Ja ähm, ah, Ich sehe eine Gestalt uh, Ziemlich groß, sie humpelt Julian, das ist das Monster Dann schreiß dich zusammen Es gibt keine Monster Dafür muss es eine ganz vernünftige Erklärung geben zur Deckung gehen. Zu spät. Zur Koppel kommen wir nicht mehr. Und hier ist nichts zum Verstecken. Guck mal, das ist ein Mann. Ein humpelnder Mann unter einem alten, ausgefransten Regencape. Uh. Und neben ihm läuft ein, ein riesiger Hund. Der humpelt ja auch. Das ist also unser sechsbeiniges Monster. Ein Mann und ein Hund unter einem Regencape, das wir für ein langes Fell gehalten haben. Das ist Das ist überhaupt nicht komisch. Das kann nur Simmons sein. Wer seid ihr? Und was macht ihr hier? Ich. Wir. Wir haben nur. Wir wissen alles über sie, John Simmons. Bist du verrückt, Julian? <lacht> also, ihr Kinder habt den gefährlichen, entlaufenden Verbrecher gestellt. Ja, sieht wohl so aus. <lacht> das tut mir leid für euch. Ich fürchte, ich muss euch fesseln, damit ihr mich nicht verraten könnt. Man wird uns suchen Aber nicht mehr heute Es wird schon dunkel, da traut sich keiner ins Moor Schon gar nicht, wenn ein zweiter Hund von Baskerville sich hören lässt Sing Bella So ein Wolfshund kann einem mit seinem Geheul das Blut in den Adern gefrieren lassen Findet ihr nicht? Allerdings Was war das? Jimmy! Timmy, Timmy, hier, Timmy! Hallo, John. Tom! Gib auf, John, du kannst nicht mehr. Oh doch, ich habe eine Geißel. John, sei doch nicht dumm. Du machst alles nur noch schlimmer. Schlimmer? Was kann denn für mich noch schlimmer werden? Hör mir zu, John, bitte. Ich bin da auf einer Spur, die dich entlasten wird. Was für eine Spur? Willst du mich etwa reinlegen? Bestimmt nicht. Die Frau, die dich damals belastet hat, sie hat es getan, um ihren Sohn zu schützen. Aber der Sohn ist todkrank und er hat nur noch ein paar Wochen zu leben. Wenn er tot ist, wird sie ihre Aussage ändern. Dann können wir den Prozess neu aufrollen und dich endlich entlasten. Ist das wirklich wahr? Ich schwöre dir, dass es wahr ist. Hab ich dich je belogen? Nein, nie. Na siehst du, es wird alles gut. Also gut, Tom, ich ergebe mich. Alles in Ordnung, George? Ja, alles klar. Was machst du eigentlich hier? Und, und Anne? Wir haben es einfach nicht übers Herz gebracht, euch hier alleine zu lassen. Ja, das auch. Aber vor allem wollte Timmy nicht allein mit Sergeant Connors losziehen. <lacht> mein Timmy. Äh, wo steckt er denn? Da drüben. Er schäkert mit Bella, der Wolfsunddame, die mir zugelaufen ist. Sag mal also, Timmy, jetzt komm sofort her. Gegen die Liebe bist du machtlos, George. Ich schlage vor, dass wir jetzt alle nach Hause gehen. John, ich fürchte, du wirst noch ein paar Wochen in einer Zelle sitzen müssen. Nach fünf Jahren kommt es auf ein paar Monate auch nicht mehr an. Nur noch eins. Kannst du Bella nehmen, bis ich wieder frei bin? Ehrensache. Und Jane wird mir sicher helfen. So, wie sie dir geholfen hat, hm? Du wirst doch nicht erwarten, dass ich meine große Schwester verpfeife, Tom. Familie müssen schließlich zusammenhalten. <lacht> Schon gut, schon gut. Ich bin Polizist, kein Unmensch. War ja nur eine Frage. Also, was ist jetzt? Ich bin müde und hungrig. Ja, und ich kann kaum erwarten, zu erzählen, wie wir das Monster entlarvt haben. Monster? Ja. <lacht> ja, ein sechsbeiniges, riesiges Vieh mit langem fransigen Fell. Und es heult wie ein Wolf. Echt, unheimlich. <lacht> Sechsbeinig. Ach, ein Monster, verstehe. Was sagst du dazu, Bella? Wir sind als Moormonster berühmt geworden. Oh, das ja schrecklich. Timmy, oh. kleines oh. Weinwort. Wir sind die fünf Freunde: Julie und Dick, Anne und George Und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja, yeah. uns trocken Abend heuer und wir durchforschen alte Gemäuer wir sind hier dem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.